Sånn ja, venn min begynner å få en varm hund. Oh, ja da, du begynner å hjelpe <laughs> ja, deg. Det var litt kaldt å bade på den tiden. Her. Jeg skriner deg med det. <laughs> en yppelig prestation Du spilte rollen jaktig som du skulle. Sover Lilian for en del? Ja, som en sten. Ja, jeg ga henne en liten dose veronal i kveldsten. Og jeg tror ikke vi ska la henne fortsette å sove det stakkars pikebarn har vært igjennom mye de siste dagene. Jeg kommer aldri over dette. Det er altså Bjørn Verner som har stått bak det hele. Gjenn. Ja. Ja, må så lett på sløret, Bugge, nå har du jaget godt spilt Svingsens rolle lenge nok. Ja, det du må ta litt begynnelsen, Ingrid. Ja, begynnelsen. Ja, men det er da enkelt nok. Det begynte med Tore Gruvik. Bjørn Verne led med jakt i den skjevne som sangene beskriver. Han kom hit opp og ble besatt av Tore Gruviks ånd. Den krøv in i ham, tok mm. ham i besiddelse og trakk ham til sig. Men det, det forklarer jo ingenting. Det forklarer jo alt. Nei, det er bare et overfladisk referat. Av det som har foregått. Det som interesserer oss, ja, i hvert fall nei da, er de sjelige mekanismene som har gjort dette mulig. Men for å ta det konkrete først, mm. Bjørn Werner drukner altså ikke i kjennene for i Nej nei, nei, han gjorde ikke det. Det var arrangert som et selvmord. Han skjøt hunden sin og kastet seg i kjernet slik at fotsporene endte ved bredden. Men som jeg har sett i natt, det er ingen sak for en god svømmer å komme seg et godt stykke unna og gå i land et annet sted. Og siden har han oppholdt seg i skogen her oppe. Men, men hvor da? I en hel uke? Og det er så mye gjennomstiller oppi her, så det, han har antageligvis søkt hellflykt i de gamle tømmerkojen. Søver vi i hulen borte ved elva. Mm. Og imens spilte han rollen som Tore Gruviks kjennferd. Mm. Men, men fotsporene... Mm. Ja, de, de var jo til en mann med treben. Ja, men husk sageren vi fant i den, Koya, og grenen som nylig var saget over. Han saget av en liten trekloss og monterte den under skolen så enkelt som det. Men hvorfor gjorde han det? Arrangere selvmord, hinker runt som et jennferd, drepe venner og slektinger. Han må ha vært... Gal, ganske riktig. Ja. Werner var gal. Ja, jeg har forsovet tatt mistanke om det en god stund før alt dette skjedde. Hvordan da? Lilian har i ganske lang tid vært min patient. Mm. Ja, som dere husker så mistet hun plutselig sangstemmen under en konsert. Ja. Legen kunne ikke finne noen fysiologisk årsak, og derfor ble hun henvist til meg. Dere husker kanskje at det skjedde under fremfølelsen av Griggs og Ibsens med en vannlilje. Eh, Våkt deg barn mm. for kjernet strømme, farligt farligt där att drømme. Nøkken lader som den sover. Liljer leger ovenover. Ah, Liljer? Mm. Liljen? Nettopp. Det var ingen tilfeldighet at det skjedde under akkurat den sangen. Lilian fortalte at hun, hun fikk en slags angst som bare snørte igen halsen på henne. Og det var angst, dødsangst, for noe som skulle skje. Det som skjedde de siste dagene? Ja, med det vi nå vet blir det helt klart. På dette tidspunktet hadde Werner kjøpt hytta, han hade vært her oppe, han kjente Gruvik-sangene. Ja, egentlig tror jeg han først hørte om sangene, og det var det som satte han på å kjøpe der man sitte den planen som man satte ut i livet den gick till den 16 august, var allredett begynt att ta form i Hudebana. Ja, Menar du att si att Lillian visste om det och därför fick hon ångest och miste stämmen? Nej, inte visste i vanlig förståelse, Ante, ja. kan man kanske si. Det var nämligen ett helt speciellt förhållande mellan syskonen Werner. Jag hade gott om många timmar med Lillian före jag kom på spår av dype nevroser. Ja, gick bara i henne, men i brodern. De två hade ett helt speciellt förhållande. Varorna då? Jeg har jo lagt merke til at Lillian og Bjørn alltid har vært veldig nære, men... Husker dere det hun fortalte på toget oppover? Ja, du mener den historien om at hun fikk det for seg var i fare og gikk hjem til han og fant ham på gulvet, ja. dødssyk av lungbetennelse? Ja, ja, Og hvordan skal man forklare det? Hm? Kvinnelig intusjon? Nei, nei, nei. Det var mer enn det. Og dette bringer oss til problemets kjerne. De to hadde en sterk, Telepatisk kontakt med hverandre. Ah, så du mener at Lillian kunne lese Bjørns tanker, og derfor ante hun at han var planen om å drepe henne i kjernet her? Nei, nei, nei, nei, nei. Husker nei, nei, nei. dere hvordan Lillian reagerte da hun var ved kjernet for første gang? Hun fikk en følelse av at hun hade vært der før. Hun hadde ikke det. Men Werner hadde vært der. Og hun hade mottatt et telepatisk bilde av blåkjern fra Werner. Men Lillian, telepati? Er ikke det noe som bare eksisterer i det sier fortellingen fra virkeligheten i, i Ukeblad? Jo, jo, jo, jo de er at det er omstritt fenomen. men vi har så mange troverdige vidnesbyrd om telepatisk kontakt at det ikke kan være tvil om at fenomenet faktisk eksisterer. Bravo! Endelig noen fornuftige ord fra deg, Buche. Men hvordan oppstår en slik kontakt? Hm? Ja, fordi de var jo søsken. Jo, jo. Men uh, se på brevvekslingen mellom Strindberg og Harriet Bosse. De var ikke søsken. Mm. Men hadde i mange år nettopp en slik telepatisk forbindelse. De visste alt om hverandre. De hemmeligste innskydelser og forestillinger. Avstand spilte ingen rolle. Hva forteller det oss? Jo, at en slik kontakt oppstår når to elsker hverandre. Hæ? Mener du at Lilian og min det var det han mente. Og her har vi forklaringen på hvorfor Gruvik-sangene virket så sterkt på Bjørn Werner. Han så at det handlet om han selv. Akkurat som tor Gruvik var han besatt av sin egen søster. Jeg mener du at Werner... Ja, at, at han begjerte Lilian? Det er akkurat hva jeg mener. Og det samme gjorde Tore Gruvik. Oh, ja ja, det, det ble aldri sagt. Det var et forhold så tabu, så forbudt at Gruviks samtidig ikke våget å tenke det. De oppfattet det bare som ja, enda ett uttrykk for hans havesyke. Men eh, dagboken hans, som de lot meg lese, Lensmann, efterlater ingen tvil om vad som drev ham. Og det er jo like umulig i dag. Verner visste naturligvis det, men ja, ja, han kunne likevel ikke la være å elske Liliane. Så lenge han hadde henne for seg selv. Og så lenge heller ingen andre eide henne var nok fram. Men så kom slangen inn i paradiset, i form av Harald gran. Da gran og Lilian innledde et forhold, og det skjedde jo en god stund før de ble forlovet, så begynte galskapen å vokse i Han måtte bryte det forholdet.